Перед ним стояло завдання не меншої, якщо не більшої, складності. Знайти відповідь на питання, як все воно могло статися, як двоє неповнолітніх, котрі ще напередодні нічим особливо не вирізнялись серед своїх однолітків, раптом перекреслили не лише чуже, а й своє власне життя. Так правова кваліфікація скоєного злочину – Розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, пояснює далеко не все. Пошлюся хоча б на слова державного обвинувача Папенка. Аналогів вчинку Градова і Фоменка, сказав він у своїй обвинувальній промові, пригадати не можу. Тут варто зауважити, що в органах прокуратури Дмитро Дмитрович працює вже понад 30 років. Ні, сказати, що вони втратили людське обличчя... Це сказати далеко не все. І, ризикуючи викликати заперечення правознавців, які в кожному злочині намагаються виявити його мотив, тобто спонуку, що нею керуються злочинці, я б назвав це вбивство взагалі безмотивним. Адже викрадені у Ковальчика речі були продані за пів ціни. Припускаю, що не знайшовши відразу покупців, вони роздали б їх безплатно. Що ж у такому разі штовхнуло їх на злочин, який за своїм цинізмом перевершує все, що міг пригадати бувалий прокурор, який підтримував обвинувачення на безлічі процесів і, здається, вже бачив зло в усіх його проявах. Їх прогледіли всі – і батьки, і вчителі. Не помітили, що день у день приходять у клас, сідають з усіма за парту, підводяться з усіма двоє – котрі вважають, що нікому не потрібні, котрі давно вже зневірились у всіх загальних словах, які долинають до них з учительської кафедри і часом досягають протилежного ефекту. Зовні такі, як усі, внутрішньо такі спустошені, що ладні були вхопитись за будь-яку ідею, що обіцяло розвагу. Вони вбили Ігоря з нудьги, так, з нудьги, але не тільки з нудьги. Вони вбили Ігоря з цікавості, бо їм треба було виправити, на що вони здатні. У кримінальній справі містяться характеристики, які, на думку тих, хто їх підписав, свідчать про глибоке проникнення у сутність охарактеризованих. Зокрема, зі школи номер 204 Проградова Олексія успішно виконував програму з етики і психології сімейного життя, з креслення, музики це написано після того, як Ковальчука вже не було в живих, але вбивці ще не були викриті. Отака педагогіка. Тим часом, читаючи звіти про судові процеси над неповнолітніми злочинцями, майже завжди натрапляєш на висновки, що схильність до протиправної поведінки від надміру вільного часу. Мовляв, варто відкрити підлітковий клуб і злочинність у мікрорайоні піде на спад. Як же тоді бути із свідченнями класного керівництва, що градав Олексій, до того ж займався академічним вислованням, цікавився авіамоделями і навіть відвідував театри? Як бути із свідченнями, що Фоменко Олександр захоплювався художньою літературою, не кажучи вже про те, що сам грішив віршуванням? Отже, виявляється, можна будувати авіамоделі, навіть бути в душі поетом? і зважитись на такий злочин, який споконвіку віку вважається найтяжчим. Знову весь клас у зборі. Тільки двох з них від інших відділяє дерев'яний бар'єр, і спеціальний підрозділ внутрішніх військ пильно стежить за кожним їхнім порухом, який може видатись підозрілим. З пістолетами проти дітей, коли Сашко Фоменко увігнав Ігорю ніж у живіт, йому ще сімнадцяти не виповнилось. Рядкі його показань сприймаються як суцільна маячня. Спочатку я вдарив його через сорочку, але пробити її не зміг. Тоді я підняв сорочку і встромив ніж у живіт. Ні, не маячня. Показання повністю відповідають даним судово-медичної і судово-криміналістичної експертизи. Одним словом, озброєні солдати вартували зовсім не дітей, а втім я дивлюсь на лаву підсудних і не можу позбутися відчуття, що відбувається щось нереальне. За дерев'яним бар'єром дві поголені голови, які бентежать саме своєю буденністю. Протягом усього процесу, який тривав тиждень, з жодним із них не можна було зустрітися поглядом, бо весь час вони сиділи, утупившись у підлогу. На лаві підсудних, як правило, Людина ніби втрачає свою індивідуальність, принаймні зовнішню. І банальні хулігани, і небезпечні рецидуісти намагаються триматись якомога скромніше, непомітніше і взагалі подавати себе, так би мовити, з найкращого боку. А цим, здається, усе байдуже. Байдуже, що про них думають свідки, що думають прокурор і адвокати, і навіть судді, від яких зрештою залежить їхня доля. Я все ж таки гадаю, що це не більше, ніж поза. Ніякова перед Анатолієм Семеновичем Ковальчуком. Трохи соромна перед власними батьками. Що ж до своїх співучнів, то короткі погляди